Agent Dag Stark z Úřadu pro kontrolu monster Ministerstva vnitřní bezpečnosti zvedl zvonící telefon na svém stole. Měl za sebou rušný den. Konfiskoval kameru s záznamy dvou mladíků, co v odtokovém kanále narazili na abnormalitu typu 2, svačící bezdomovce. Stark si část své práce, kdy zastrašoval přeživší i svědky a vyhrožoval jim, že mají raději držet zatracený jazyk za zuby, Nijak neužíval, ale byl v tom výjimečně dobrý. Agent Stark, představil se rázně. Zdravím Dagu, řekl hlas na druhém konci, který okamžitě poznal. Volal Washington, sakra. Washington volal, jen když se něco podělalo a on doufal, že se dnes dostane z práce dřív a stihne dceřin trumpetový recitál. Tady je Grant Jefferson, Stark toho nováčka nesnášel. Byl příliš uhlazený, ale ředitel Majers byl přesvědčený, že umí i po vodě chodit a proto ho vzal pod svá křídla a obdařil bývalého lovce Monster celou škálou oprávnění. Vychovával si z něj velitele, asi to souviselo s tím, že i Majers přišel ze soukromého sektoru. Stejně jako všichni ti debilní kontraktoři, co dostali veškeré prachy a slávu, než si do jeho kanceláře přišli pro ocenění. Brý Granté, Grante, co pro vás dneska může udělat? Zeptal se s nulovou srdečností. Ve vaší oblasti došlo k potenciálnímu útoku. Profil sedí na kantropa, ale zatím to není potvrzené. Jeden přeživší, tolik k časnému odchodu. Předpisy nařizovaly, aby to prověřili co nejrychleji. Pakousený! Stark se natáhl pro blok a vytáhl pero z růžového hliněného hrnku s nápisem TÁTA JE JEDNIČKA. Pravděpodobně, ale není to jisté. Měl byste počítat s nejhorším. Vezměte si testovací soupravu. Možná se budete muset uchýlit k eliminaci. Stark to potvrdil zavrčením. Za koho se ten povýšený zmetek považuje, že mu připomíná samozřejmosti? Když býval zelenáčem u UPKM on, navrbovali ho přímo od síl a Starka v zacházení se svědky zaučovala samotná stělesněná hrůza jménem agent Franks. Stark byl agent ze staré školy. Když řídil kancelář ve Phoenixu, Dostal se jednou ke čtyřčlenné rodině roztrhané ještěřany a dokázal celý incident svést na kojoty. Stark byl stále zahořklý, že dostal místo velícího zvláštního agenta. CAC v Chicago, místo postu dočasného ředitele, kde zaskóroval Dwayne Myers. Myers byl před povýšením CAC v Dallasu, takže měli stejné postavení. Parchant. místo. Copper Lake v Michiganu, řekl Jefferson. Kde je Sakra Copper Lake? Zaklonil se a studoval laminátovou mapu USA na zdi. Kancelářská židle pod jeho vahou zapraskala. Přestože už nebyl žádný mladík, Stark si stále rád zavspigral a měl bicepsy velké jako někteří lidé nohy. Byl pyšný, že dokáže držet krok s podstatně mladšími agenty. Na severu ohořejšího jezera, myslím, upřesnil Jefferson. Počkejte, zapnu si Google Earth. Jak jinak. Nejenže dneska bude pracovat, ale navíc pojede do zatraceného severního Michiganu, aby mu někde v tom Jupiterákově umrzl zadek. Počkejte vteřinku, je tu se mnou agent Archer. Následovala pauza. Říká, že vyrůstal nedaleko v Kalumetu. Radí vám přibalit si kabát. Grant se zasmál, by se ti parchanti z vedení prostě museli pobavit na jeho účet, pomyslel si Stark. Tuhle práci dělal skoro 25 let. Věděl o ní víc než ředitel Myers. Za koho se považovali, že se mu posmívají? Stark si automaticky zapisoval zatímco co Grant mluvil dál, ale jeho mysl bloudila jinde. Podíval se na tabulku Fonasilu připíchnutou vedle mapy. Vládní zaměstnanci z Fonasilu vybírat nemohli, ale kontraktoři dostanou za Likantropa Sakra velkou sumičku. A když se v telefonu loučil, přesně věděl, co má udělat. Jak už to bývalo zvykem, když jste záviseli na utajení, UPKM byla relativně malá agentura. Dokonce ani lidé z FBI. A ICE, se kterými sdílili budovu, neměli ponětí, co úzkostlivě tajnůstkářství UPKM dělá. Co by velící zvláštní agent pod sebou měl v severocentrálním regionu šest agentů a další mohl povolat z Minneapolisu, ale tohle chtěl udržet pod pokličkou. Zavolal si agenta Mošra, seznámil ho s fakty a pověděl mu, ať připraví SUV. Žádost o vrtulník nepřicházela v úvahu. Počasí se rychle zhoršovalo a pokud jste chtěli zakrývat útoky monster, nesměli jste sami přitahovat pozornost. Přistaňte s černou helikoptérou na venkovském letišti a místní začnou mluvit. A protože místní už to považovali za útok medvěda, proč to podělat Blackhawkem? Mám se stavit tým? zeptal se Mošer. Pokud to bude velkodlak, mohlo by to být nebezpečné. Gage Mosher byl nejnovějším přírůstkem mezi jeho agenty. Byl to houževnatý kluk, naverbovaný od průzkumníků, ale ani ti největší drsňáci nebrali na lehkou váhu, když došlo na měňavce. Není třeba, zamítl Stark. Jenom potřebuje vypadnout z kanceláře. Ty a já si promluvíme se světkem. Instinkt mi říká, že jde o útak zvířeté. Zalhal. A kdyby se náhodou potvrdil opak do úplnku zbývá několik dní, Majers vyšle zásahový tým a vyždímá kvůli tomu vlastní rozpočet. Ve skutečnosti chtěl odvést jen minimum nezbytné práce a pak mladého pomocníka přetáhnout na svoji stranu. Agenti navíc by to jen komplikovali a Mošer toužil zkušenému Stárkovi dokázat, že se na něj dá spolehnout a udrží jazyk za zuby. Jakmile Mošer odešel, Stark opustil kancelář s tím, že se jde koupit něco k jídlu. Po cestě se zastavil v telefonní budce. Briar Wood neměl nijak v lásce a určitě jim nevěřil, ale člověk se musel na penzi trochu zaopatřit. Pícha mu nedovolovala jednat si jejich konkurenty. Ty zmetky s LM nemohl vystát ode dne, kdy ho na setkání B.U.D.S. opilého v pěstním souboji porazil ten Sam Haven. Ale lovci Monster nebyli jediným hráčem ve městě. Tihle noví chlapy byli místní, dychtiví, morálně flexibilní a nevadilo jim posílat mu menší podíl z výplaty z Fonasilu. Briar Wood, to bylo vše, co recepční pozvednutí telefonu řekla. Rádi se tvářili tajemně, jako byste dávno nevěděli, co jsou záč, když už jim voláte. Žádná jména. To jsem já. Mám pro vás typ. Stark se rozhlédl po rušné ulici. Za podobné věci vás mohli vyhodit. A pokud by se to doneslo k agentu Franksovi, skončili byste i mnohem hůř. Když se tenhle chlap do něčeho vložil, tradiční kárný systém vyletěl komínem. Vešich informací si vždy velmi ceníme, zavrněla. Recepční Brajer měla vášnivý evropský přízvuk. Stark se s ní nikdy nepotkal, ale představoval si je jako sexy blondýnu, co se obléká do těsné černé kůže. Stark měl pro evropské holky slabost od doby, co ho námořnictvo umístilo v Itálii. Vztahuje se na to mé standardní nálezné. Ale to je samozřejmost, ujistila ho. Byly to jen peníze a tihle soukromí lovci se v penězích topili. Představoval si, jak ta žhavá recepční pracuje v nějaké tajné elegantní kanceláři na vrcholku jednoho z mrakodrapů v centru samé černé sklo a mramor. 20% odměny z fonasilu pro tyhle lidi nic neznamenalo, ale někomu v platební třídě GS-13 to pokrylo hned několik splátek na hypotéku. Co a kde? Pravděpodobně velkodlak. Copper Lake, Michigan. Dnes večer to budu vědět jistě. Vy se ale nepohnete, dokud vám nedám zelenou, je to jasný. Stark zavěsil, než mohla odpovědět. Bylo správné těm hloupým kontraktorům neustále připomínat, kdo je tady pánem. Agent Stark pak použil vlastní mobil, aby svou ženu informoval o práci přes noc a předem se omluvil, že propásne dceřin recitál. Kanceláře Briarwoodské likvidační společnosti se nacházely v prvním patře rozpadající se cihlové budovy v šikákské čtvrti, která nebyla úplně nejhorší, ale neměla k tomu daleko. V přízemí byla plovárna, druhé patro si pronajela společnosti sknoucí slevové kupóny a čtvrté bylo s výjimkou holubů opuštěné. Ryan Horst přestal čistit karabinu jen tak dlouho, aby mohl poslouchat telefonující Joanne. Stále předstírala kýčovitý evropský přízvuk, podle čehož poznal, že půjde o potenciální zakázku. Joanne Schneiderová pocházela z Wisconsinu a její přízvuk to dokazoval, ale když se potkali, provozovala placený sex po telefonu. Ta žena dokázala ve sluchátku znít jako nikdo jiný, což jejich malé společnosti dodávalo tajemný nádech. Horst věděl, že úspěch záleží hlavně na reklamě. – „Rajené, to byl ten kretén Stark? zavolala přes velký otevřený prostor Joanne. Strhla si sluchátka a hodila je na stůl. – Máme tu velkou rybu! Už bylo sakrané čase. Zabručel, když přestal v hlavni své FAL škubat čistící šňůrou Borsnake. Schromážděl drsnou partu, ale chlapci už začínali být netrpěliví. Slíbil jim, že v tomhle biznisu lítá spousta peněz, mnohem víc, než byli svými jistými dovednostmi zvyklí vydělávat. Co pak tu máme? Zeptal se, když namířil hlabeně na zářivku a zamžoural dovnitř. Chrom byl dokonale čistý a lesklý, přesně jak čekal. Horst byl pedant, když došlo na péči o jeho zbraně. Likantrop nahoře v Michiganu. Myslím, že to znamená velkodlaka. Víš, jakou mají cenu? Prakticky pištěla nadšením. Jasně, že to vím, zlato. Jsem přece expert, pamatuješ, odvětil. Joan ustoupila od stolu, nadšeně poskakovala na místě. Horst uměl ocenit estetickou stránku toho pohybu, zvlášť, když na sobě měla týlko. V očích jí málem svítily značky dolaru. Dokonce i čerstvý vlokodlak měl cenu minimálně 40 litrů. Čím starší byli nebo čím více zabili lidí, tím víc jste na nich mohli vydělat. Nejvyšší odměnu neomezovalo vůbec nic. Horst si tabulky Fonasilu zapamatoval, než ho ti přecitlivělí buzíci vyhodili z vícvikového střediska v Alabamě. Sociopat, tak ho nazvala ta děvka Pextnová, než ho vykoply. No, on je nepotřeboval. Horst měl vždycky podnikavého ducha a nejlíp se mu dařilo samotnému. Jistě většina těch podniků byla z hlediska zákonů trochu pochybná, ale nikdy ho za nic nezatkli a ve vězení neskončil. Horst se postaral o papírování, půjčil si peníze od strejdy Mikyho, sehnal si vlastní smlouvu s fanasilem, získal povolení na zbraně a navrboval tým drsných zabijáků. Když teď měli vlastní licenci na hromadění peněz, potřebovali jen do začátku vybrat pár tučných odměn za monstra. I se stárkovým standardním podílem jim tenhle výlet zaplatí pěkných pár účtů. Briarwoodská likvidační společnost zatím zabila jen pár menších místních monster. Zabití vlkodlaka, sakra, zabití jakéhokoliv měňavce je vykopne do první ligy. Horst pomalu složil zbraně. Pár kráčků byl za nabíjecí páku. Šlo to hladce jako samet. Dobré práce, Zlato. Udělej mi laskavost a svojí kluky. Půjdeme sejmout vlkodlaka. Kapitola třetí. Jedna z babských povídaček o vlkodlacích tvrdila, že ke zlomení kletby stačí zabít vlkodlaka, co vás hryznul. Ukázalo se, že je to jen zbožný přání. Teď už víme, že za to může chemikálie ve velkodlačích slinách, která se musí ve velkém množství dostat do krevního oběhu oběti, aby vyvolala mutaci lidský DNA. Ve 20. letech jsme to měli za temnou magii a kletbu. Ale když už jsem byl jednou nakažený, byl jsem ochotný zkusit cokoliv. Potřeboval jsem k tomu kouzlo. Ale nakonec jsem v co mě pokousala, našel. Sledoval jsem jí skoro rok. Deset měsíčních cyklů, po každé minimálně tři noci a občas i víc, jsem ztrácel sebekontrolu. Časem jsem poznal, že se to blíží. Věděl jsem, že po proměně dokážu udržet trochu sebekontroly, tedy s výjimkou úplňku, a zjistil jsem, jak se můžu během těch nocí uvěznit. Dozvěděl jsem se o zranitelnosti stříbrem, ale držel jsem se naděje, že ho na sebe nebudu muset použít, pokud najdu tu ďábelskou besteji, co mě nakazila. Odešla na jih hlouběji do Mexika. Na rozdíl ode mě si v zabíjení lipovala. Kdykoliv stopa vychladla, stačilo zrušit kouzlo a počkat, až se ke mně dostanou zvěsti o zmrzačenejch tělech. Sledování mi usnadňovala. Těsně jsem se s ní minul v Hondurasu, když jsem přetrhl řetěz, kterým jsem se přivázal ke stromu a zavraždil pasáka kos. A točila se a zamířila na sever. Na nějaký čas jsem jí ztratil v Karibiku, ale nakonec jsem jí chytil. S se to má tak, že když jednou chytíme stopu a kořist nezná pár triků, je téměř nemožný nás setřást. Za mořem jsem mi dostihl v Havaně. Její zabití mi přineslo neskutečný potěšení. Ale jakmile to skončilo, věděl jsem, že to bylo k něčemu. Stále jsem slyšel šum. Když se ukázal plný měsíc, všechno se vrátilo do starých kolejí. Pro svou ženu jsem byl mrtvej. Byl jsem mrtvej pro celý svůj druh. Za mrtvýho mě považovali i přátelé lovci. Raymond Earl Shackleford junior přestal existovat hned tu první noc. Nikdo nevěděl, kde jsem a co se ze mě stalo. Veškeré naděje jsem upnul ke zničení jednoho vlkodlaka. Byl jsem ubožák. Ona teď byla mrtvá, ale to já taky. Každý den jsem bojoval, abych zůstal člověkem. Netoužil jsem po ničem jiným než po proměně, polovu, po, po zabíjení. A tak jsem se jednoho dne rána ocitl na hradbách staré španělské pevnosti na Kubě, v jedné ruce láhev kvalitní visky, ve druhé Smysen 1917 nabitý jedinou stříbrnou kulkou. Hedr si uvědomovala, že kdyby teď odešla domů, Měla by dost času na pořádný spánek, než se bude muset vrátit do práce. A také se ještě chtěla stavit v nemocnici a všechny podpořit, ale z nějakého důvodu se rozhodla naposledy podívat na vězně. Na stanici Copper Lake bylo jen pár cel. Pokud jste chtěli něco většího, museli jste o okres dál do Hauktnu. Stále netušili, co je ten chlapzač. zač. Nešlo se s ním rozumně domluvit, neměl žádné doklady a k otiskům nenašli schodu. Vypadalo to, že si ho stát odveze kvůli psychologickému vyšetření a už ho pak nikdo z úřadu šerifa okresu Kopr nikdy neuvidí. Vězeň seděl na tenké madraci, zíral do prázdna. Hedr se zastavila před mřížemi a chvíli ho sledovala. Mohlo mu být kolem třiceti, svalnatý a na bezdomovce příliš dobře živený, bledý s tmavými vlasy a strništěm. Z nějakého důvodu se jí v žaludku usadil divný pocit a nemohly za něj staré koblihy. Hej! Zavolala na něj Hedr, ale vězeň nevzhlédl, jen se dál lehce pohupoval. Něco na něm nebylo v pořádku, a nešlo jen o to, že byl naprostý šílenec a násilník. Když předtím zaslechla Bilův křik, přiběhla, odtrhla je, pořádně vězně osprejovala a když se neposadil na zadek, jak ho požádala, přetáhla ho obuškem. Do papírů to zapsala jako zvládnutí pomocí útoku na bolestivá místa, což v případě prvních ran do rukou a nohou asi byla pravda, ale poslední ránu přes hlavu schytal prostě protože ji naštval. Hedr byla jediná policistka v malém městě plném testosteronem nasáklých nezaměstnaných horníků. Neměla násilnickou povahu, vlastně lidem ubližovala vyloženě nerada, ale vypracovala si pověst ženy, která se s ničím nepáře. Nebyla ani zdaleka tak drsná, jak si všichni mysleli, ale dokud si to o ní budou myslet místní potížisté, její život bude o moc jednodušší. Hedr se konfrontacím snažila vyhnout, ale nikdy neváhala použít násilí, když si to její práce žádala. Teprve zásah obuškem do obličeje z toho chlapa vymlátil se prát. Protože napadl jednoho z jejich přátel, byla přesvědčená, že si výslednou ošklivou modřinu zasloužil. Cizinec si konečně uvědomil, že tam stojí ale lehce natočil hlavu, aby se ji mohlo prohlédnout přimhouřenýma očima. Stále se kolébal. Něco tu nesedělo a její unavené mysli trvalo celou sekundu, než si uvědomila, co je tu špatně. Na tváři neměl žádnou modřinu. Vlastně tam po úderu nezůstala jediná stopa a toho praštila pořádně. Hedr udělala několik kroků podél mříže, jen aby se ujistila, že si to pamatuje dobře a že ho možná nezasáhla do druhé tváře. Pořád nic. No, divné. Měla by být vděčná, že tam žádná modřina není, protože s jejím štěstím bude věznů v bratr obhájce veřejných práv, nebo tak něco. Ale to ji naopak znervoznilo. Přesně si pamatovala, jak tvrdě ho praštila. Po takové ráně by určitě musela zůstat nějaká stopa. Jak se jmenujete? Chtěla vědět. Těžko vám pomůžu, když nevím, kdo jste. Kolébání ustalo. Muž se zarazil, jako by naslouchal něčemu v dáli. Usmál se a hedr překvapila, jak dokonale bílé a rovné má zuby. Z nějakého důvodu čekala, že budou zkažené. Muž se podíval přímo na ní, prázdnota v jeho pohledu ji zneklidňovala. Jsi pěkná. V normální slušné společnosti by mu za to poděkovala. Tahle společnost však nebyla ani normální, ani slušná. takávání šílenců jen posilovalo jejich bludy a nesouhlasy rozčiloval. Nejlepší bylo držet se tématu. Jak se jmenujete? zeptala se znovu. Muž pomalu vstal z postele, pérování zaskřípalo. Na tom pohybu bylo něco nepřirozeného. Na někoho jeho velikosti byl příliš elegantní. Má štěstí, že jsi tak pěkná. Má rád zrsky? Nevím. Žádný zrsky nemáme. Asi si tě bude chtít nechat pro sebe. On bývá sobecký. Měla by odejít a odjet domů, možná se zastavit u květinářky a koupit kytici pro bakliho, ale s určitostí věděla, že s tímhle chlapem by blovit neměla. Vyzařovalo z něj něco špatného, ale otázka z ní vyletěla dřív, než se dokázala zarazit. Kdo on? Vězeň naklonil hlavu na stranu. Alfa, kdo jiný? Tohle místo si vybral záměrně, víš? Brzy budou všichni mrtví. Začne to tady. Blíží se sníh a s ním se všechno změní. Bude to jako lavina. Lavinu nejde zastavit. Ty asi budeš jedna z těch šťastných, co si nechá. Všechny ostatní sklidí. Nosní dírky se mu roztáhli, když se zhluboka nadechl, zaklonil hlavu, jakoby větřil. Ale ty, ty voníš pěkně. Jeho oči se rozšířily poznáním a prázdnotu v pohledu náhle nahradila zoufalost. Tvoj Pach, máš stejnou krev jako ten, kterého hledáme. Hedr instinktivně ustoupila, když se vrhl proti mřížím. Kde to je? On to musí mít. Natahoval se po ní, od úst mu odletovaly sliny. Kostěju v poklad! Kam ho zloděj schoval? Kam? Hedr už těch nesmyslů dneska měla dost, otočila se a odešla od cel. Šílenec za ní nepřestával ječet, ale ona prostě šla dál a v duchu rovným dílem proklínala medvědy i šílence. Agenti Stark a Mosher do Copper Lake dorazili před západem slunce. Nemocnici nešlo minout, protože šlo o jednu z největších budov ve městě. Použili jedny z mnoha svých falešných průkazů, aby si prolhali cestu dovnitř, vzali vzorek a vypadli ven. Taková díra, zabručal Stark, když vyšli ven. Všechno tu bylo mokré. Podle předpovědi počasí se voda měla změnit ve sníh. Dlouhé vysedávání v mu probudilo staré zranění kolene, které si uhnal při pronásledování blbého Bigfoota. Odepnul si z kabátu průkaz z Centra pro kontrolu chorob a strčil ho zpátky do kapsy. Já nevím, řekl Mošr. Tohle místo bývalo mnohem větší. Mývali tu prosperující důl. Ve městě žilo mnohem víc lidí, ale pak došlo k velkému neštěstí. Těžební společnost zkrachovala. Spousta lidí přišlo o práci. Pak to tady všechno vyschlo. Město se z toho nikdy nevzpamatovalo. Odkud ty blbosti víš? Zkontroloval jsem internet, když jste mi řekl, kam jedeme. A lidé tu vypadají docela přátelští. To město prostě zažilo špatný časy. Mariňák, co drží s bandou venkovských křupanů. Je to podělaná díra, prohlásil nekompromisně Stark. Práci na podobných místech nenáviděl. Zakrývání aktivity ve městě bylo snadné. Lidé tam mizeli nebo umírali násilnou smrtí v jednom kuse. Tady to šlo hůř. Všichni se navzájem znali a všichni milovali drby. Štěstí, že tu měli divokou zvěř, na kterou se to dalo hodit. Agent Mosher byl mladý a zatím plně nechápal, kdy má držet jazyk za zuby. No, padělaná díra, vyštěkl na něj Stark. Měl obzvláště špatnou náladu, protože se mu Grant Jefferson zapomněl zmínit, že obět je policista. Zabít normálního nakaženého byla jedna věc, ale zabití Poldy bylo něco úplně jiného. Mimo jiné to znamenalo víc papírování. Tahle část země je dobrá jen k stromů a sázení v indiánských kasinech. Ano, pane, odvětil Mošer, když se posadil na místo řidiče ve vládním Suburbanu. Prvořadou odpovědností u PKM bylo utajování existence monster. U většiny přeživších si mlčení vynutili zastrašováním. O pitomce se starali různými způsoby, buď zařídili, aby vypadali jako šílenci, a když to nevyšlo, přišlo se k extrémnějším opatřením. Agenti UPKM měli při řešení podobných problémů zaručenou velkou volnost. Star k tomu s oblibou říkal povolení zabíjet. Pokud bude zástupce bakly nakažený vlkodlakem, bude za sebou Stark mít všechny zákony světa, až mu prožene hlavou stříbrnou kulku. Ale pak by na něj pravděpodobně začali střílet další tři policajti, co seděli v čekárně. To znamenalo, že pokud test vyjde pozitivní, bude se muset promluvit se šerifem a kompletně ho seznámit s úkolem od UPKM, což si vyžádá další papírování, než zabije zástupce a to povede k ještě většímu papírování. Stár k papírování nesnášel. Prohlížel si skleněnou skumavku ve své ruce. Šlo opolní test na likantropii. Rostok měl narůžovělou barvu, jak se v něm rozpustila kapka bakliho krve. Chemická reakce bude k proběhnutí potřebovat několik hodin. Pokud rostok zůstane červený, zástupce je čistý. A kvůli falešnému poplachu bude muset papíru vyplnit jen pár. Pokud zmodrá, čeká ho spousta práce. Stárkuž to ale dělal dlouho. Podíval se na rozsah zranění bezvědomého muže a krátce si promluvil se dvěma policisty, co byly na místě činu. Cítil v kostech, že to byl bakodlak, Což znamenalo, že v oblasti je nejméně jeden a protože se na oběti našly jasné otisky zubů, o příštím úplnku už budou dva. Možná na to šel špatně. Pokud Briarwood zabije dva vlkodlaky, Stark dostane mnohem víc peněz a když nebude muset spoušť stisknout on sám, ušetří si tak spoustu nudného papírování. Párkrát se s kumavkou v ruce zatřepal. Tyhle testy nejsou vždy stoprocentní. Nikoho zvedení nepřekvapí, když vyjde negativně, ale zástupce se i tak promění. Už se to párkrát stalo. Kam teď? zeptal se Mošer a poklepal rukou na volant. Pokud to zmodrá, prostě zavolá Brajer Wood a Mošerovi řekne, že test vyšel negativní. Vlkodlaka sejmou i tak, společnost bude ochráněna, jen agent Stark pro jednou dostane peníze, co si zaslouží. Pojďme zjistit, jestli se dá v tomhle zapadákově někde najíst. Nařídil Stark. Už teď se cítil líp. Erl Herbinger po rozloučení s Konovrem ujel dalších sto mil, než zastavil na parkovišti nákladáků, stáhl si štítek čepice přes oči a dopřál si pár hodin spánku. Až dorazí, bude muset být ve střehu. I vlkodlaci sní stejně jako všichni ostatní. Jen zjistil, že čím více blíží úplněk, tím se u jeho sny podobnější horečnatým vzpomínkám jeho zvířecího já. Tentokrát to přišlo dřív, možná kvůli povaze jeho současné mise, ale Erl se vzbudil i přes vzpomínání na běh mezi stromy, lov a zabíjení, kde byl naprosto ve svém živlu. Vzal to jako dobré znamení. Spátky na silnici. Hodiny plynuly pole se měnila v města a pak zase v pole, než si výhled přivlastnili stromy. V horním Michiganu nikdy dřív nebyl, ale líbilo se mu tady kopce a stromy stejně jako doma. Ale obyvatelé Alabamy měli dost rozumu, aby nežili na tak zatraceně vymrzlém místě. Vypadalo to, že kdykoliv se objevila mezera mezi stromy, stály tam další opuštěné důlní budovy, polámané dřevo a zrezlé ocelové konstrukce. Některé byly překvapivě vysoké. Na průmysl v oblasti dopadly horší časy. Mraky byly husté a rychle se převalovaly. Světlo se odráželo od padajícího sněhu a dodávalo okolí narůžovělý nádech. Vypadalo to, že se každou chvíli strhne pořádná plískanice. O hodinu později mu GPS pověděla, že dorazil do cíle. Cedule tvrdila, že tu žije víc než 2000 obyvatel. Byla tu hlavní třída s jediným semaforem. Centrum tvořily jedno- a dvoupatrové budovy, především cihlové, a postavené v období rozkvětu, teď jich většina zela prázdnotou. Stál tu velký luteránský kostel se špičatou věží naproti překvapivě velké a ošklivé škole ze 60. let. Auta zaparkovaná na okraji ulice byla levná. Lidé, co tu žili, museli na živobytí tvrdě dřít. Bylo to typické americké maloměsto. A určitě to tu páchlo po velkodlacích. Kapitola čtvrtá. Nechtěl jsem zemřít. Nikdy jsem před ničím neutíkal. Byla to jedna z věcí, co ze mě dělali tak dobrý holovce, moje absolutní tvrdohlavost. Jistě, to první ráno jsem to chtěl skoncovat, když jsem se probudil se žaludkem plným lidského masa, a který příčetný člověk by to neudělal. Pak jsem s tou kletbou dokázal žít skoro rok. Pohlcený zoufalou honbou za ale pravdou bylo, že jsem zemřít nechtěl. Byla to však má povinnost. Svýmu tátovi jsem přísahal, že budu z monstry bojovat až do konce. Možnost, že bych se stal jedním z nich, mě tehdy ani nenapadla, ale profesionální lovci monster Bobe Shackleforda nikdy nestáli proti jinému vlokodlakovi, než byla ta mrcha, co mě dostala. S nemrtvejma to bylo jiný. Když se z vás stal nemrtvej, tak se to nepočítalo. Už jste to nebyli vy. Nemrtví jsou prázdná schránka bez duše, jen se pohybují mezi živými. Jenže pak jsem tu byl já, proměněnej a nejodpornější vrah, ale stále jsem se považoval za člověka. Stále jsem se cítil jako já, Jakkoliv jsem si uvědomoval pravdu, že jsem se stal monstrem. A monstre se musí zničit. Když byla láhev na napůl prázdná, rozhodl jsem se. A tentokrát jsem měl stříbrnou kulku, abych to udělal správně. Rozpadající se pevnost stála na samotě, ale kroky na kamenných schodech jsem uslyšel dlouho předtím, než jsem uviděl jejich původce. Byl jsem příliš dobře vychovaný, abych nějakýho náhodného kolemdoucího obdařil pohledem na svůj vystřelený mozek, proto jsem revolver zastrčil pod košili. Ale cizinec jen neprocházel. Byl to vysoký a velmi hubený muž se špičatým nosem, nepříliš starý, ale skoro plešatý a oblečený do černého obleku s kolárkem. Podezřele se podobal Supovi, ale já už tou dobou měl dostupitel. Měs mi pověděl, že ho za mnou poslali a že zoufale potřebují moji pomoc. Nic vezli, matče, ale právě teď toho mám trochu moc, řekl se mu. Souhlasně pokýval kostnatou hlavou. Jistě, pokoušel se z chvíli rozjímat, než se zastřelíš. Chápu to, ale mohl bych předtím požádat o chvíli tvého času? Vypadal jako místní, ale jeho angličtina byla perfektní. Sakra, byla lepší než moje. Je to tak vidět. Ano, ale já už tě nějakou dobu sleduji. Vím, kdo si. A byl jsem se jistý, že jsem ho nikdy dřív neviděl ani necítil. Přišel jsem sem vystopovat lokodlaka. Byl jsem dravec. To já jsem po nocích pobíhal ulicemi starého města. Pokud mě někdo sledoval, určitě bych o tom musel vědět. Vážně? A co jsem teda zač? Někdo poznamenaný kletbou. Kněz oprášel kámen vedle mě a přesedl si. Někdo, kdo nosí kajnovo znamení. Odmlčel se, jako by čekal, že mu budu odparovat. Jsem si jistý, že si uvědomuješ, že se právě chystáš dopustit strašlivého hříchu. Já, já, připište to na seznam a půjdu do pekla. Míříte tím někam. Mám dojem, že jsi slušný člověk, který se dostal do velmi nešťastné situace. Věřím, že kdybych já chtěl zahodit život, udělal bych to tak, abych tím prospěl svým bližním. V sebe obětování se skrývá velká ušlechtilost. Byl jsem opilý, ale až tak moc ne. Na božího služebníka se vážně nehodím. Zabil jsem spoustu lidí, některý z nich jsem sežral. To ne, bože, to opravdu ne. Kněz se se rozesmál, až se z toho zakuckal. Nikdy dřív jsem smějícího sesupa neviděl. Tohle jsem nemyslel. Dal jsem mu chvíli, aby mohl popadnout dech. Představa, že bych se odal církvi, mu zjevně přišla k popukání. Chvíli se mnou sledoval úsvit, než to konečně vybalil. Znám jednu vesnici, co potřebuje pomoc. Jaký druh pomoci? Takový, během něhož téměř určitě zemřeš. Hedr se právě chystala do práce, když ji vylekalo zaklepání na její přední vchod. Zrovna si dopínala popruhy se suchým zipem natolik nenáviděné neprůstřelné vestě. Nenáviděný možná bylo příliš silné slovo pro něco, co vám mělo zachránit život, ale vesta byla nepohodlná, vadila jí a připadala si v ní tlustá. A také byla povinná. Alespoň to byla vesta navržená pro princezny, což hezky řečeno znamenalo, že jí nemačkala prsa jako ta, co nafasovala v Meneapolis. Hedr si navlékla zelenou košili uniformy a začala se zapínat. Přestože se starý rodinný dům Kerkonenů nacházel uprostřed města, moc hostů nemývala a pokud ta vzácná situace nastala, o to ji upozornil dlouho předtím, než najeli na příjezdovou cestu. Její starý třínohý pes, vysloužilý policejní německý ovčák, by obvykle poskakoval po pokoji, nechával všude chlupy a nemohl se dočkat společnosti ale teď ho nikde neviděla. Ty se mi to ale hlídací pés, zabručela Hedr. Odpovědělo jí ustrašené zavití spod kuchyňského stolu. Svého psa uviděla vmáčknutého do nejzašího koutu, hlavu měl na zemi a uši sklopené, zjevně se bál. Černé oči upíral na dveře. Co je s tebou? Oto před odchodem na odpočinek nikdy žádný výcvik K9 neabsolvoval. Okres na to neměl rozpočet, proto koupili velkého otu i brhunda od druhořadého cvičitele. Na stanici byl relativně zbytečný, ale děti ho na akcích DARE milovali. Nechala se ho i poté, co při pronásledování tenisáku vběhl pod sněžný pluch a skončil jako úžasný třínohý pes. Další zaklepání a o to zavil ještě hlasitěji, skoro jako by je prosil, ať na něj nereaguje. Byl trochu praštěný, naprosto odaný a někdy přehnaně přátelský, ale Hedr ho nikdy neviděla vyděšeného. Měl sice jen tři nohy, ale stále to bylo 35 kilo pravých teutonských svalů. Vůbec mu to nebylo podobné a trochu ji to znervóznilo. Klídek, psisko, jen klid! Uklidňovala ho, když se podívala do kukátka. Žárovky na verandě moc světla nevydávaly, ale stačilo to, aby věděla, že muže nikdy dřív neviděla. O to pro něj netypicky hluboce zavrčel. Bezpečnostní řetěz byl stále na místě, ale ona už vyšetřovala dost vloupání, aby věděla, jak moc zbytečný je. Hedr položila ruku na služební beretu a dveře otevřela jen na tak velkou škvírku, aby návštěvník viděl její uniformu. Cedule nic nekupuji odháněla otravy mnohem účinněji, když ve dveřích stál někdo s odznakem. Dobrý večer, pozdravil zdvořele cizinec. Jak vám může pomoct? Hedr měla spoustu zkušeností s hodnocením lidí a zaznamenáváním relevantních faktů. Muž byl běloch, pohledný, vlastně to byl docela fešák. Asi v jejím věku, krátké černé vlasy, úhledně zastřižená bratka, metr 80-80 kilo, atletická postava. Kvalitní oblečení, zahrnující bílé sako a vlněný kabát, ruce měl zastrčené v kapsách. Na ulici zaparkované auto byl novější model BMW M6 barva stříbrná. BMB na ulici plné starších aut a odlučených pikapů večnívalo. Její prvotní odhad byl, že se jí pokusí něco prodat, nebo že si spletl dům. Měl odzbrojující úsměv. U většiny žen by určitě zabral. Heather však byla příliš unavená, aby se nechala tak snadno ovlivnit. V to doufám. Jmenuji se Nicholas Peterson. Omlouvám se, že vás obtěžuji tak pozdě, madam. Vypadal k světu, ale Hedr po finských předcích zdědila nevrlou podezřívavost vůči všemu novému. A? Nasměrovali mě na vás v knihovně. Někoho hledám. Měl nepatrný přízvuk. Hedr si ho nedokázala zařadit, ale určitě nebyl místní. New York? A podle vaší menovky vidím, že jsem na správném místě. Znáte Axela Kerkonena? Super! Další, komu děda dlužil peníze? Myslela si, že tohle už je vyřešené. První rok se vyrojila dlouhá řada věřitelů, ale časem se smrskla. To byl můj dědeček, ale už je po smrti. To vážně nerad slyším, povzdechl si. Upřímnou soustrast. Už je to pár let. Co potřebujete? Čekala, že vytáhne nějakou směnku, protože jestli byl v něčem děda dobrý, tedy kromě pití, rvaček, hazardu a dolování, tak to bylo přivádění Karkonenů na Mizinu. Možná mi budete moci pomoct i vy. Víte, já jsem povoláním historik. Dělám výzkum kvůli knize, kterou píši. Váš dědeček z Finska emigroval v roce 1947, je to tak? Tak nějak, odpověděla podezřívavě. Na jejím dědovi nebylo nic, co by mohlo zajímat historika, pokud by nešlo o dějiny opileckých soubojů na nože v oblasti Velkých jezer. Stejně jako spousta finů tady. Asi hledáte někoho jinýho. Hedr byla po matce Irka a neznala historii ani jedné z rodinných větví. Bojoval v zimní válce? Děda tam bojoval. Byl vlastně něco jako odstřelovač, ale moc o tom nemluvil. Až do toho roku, kdy zemřel, se svou starou puškou Mosin Nagan střílel jako pravý ostrostřelec a na běžkách se pohyboval jako duch. Teprve, když se napil, začal mluvit o rusech jako olovné zvěři bez omezení kusů. Když přikývla, Peterson z kapsy vytáhl list papíru. Místo očekávaného účtu to byla okopírovaná kresba. Neviděla jste někdy podobnou medaili? Zvedl přední obrázek. Asi 3 cm na šířku, relativně plochá, mohla by vyset na obyčejném řetízku. Jak vidíte, jde o hrubou práci. Barva by měla být stříbrná. Jedním prvním instinktem bylo zeptat se, jakou má cenu, protože takhle začínala spousta podvodů, ale většina podfukářů měla dost rozumu, aby to zkoušela na vdovy a pitomce, ne na podezřívavé policajty. Krátce se na obrázek podívala. Tvarem se to podobalo lidské stopě, jen směšně zdeformované třemi dlouhými drápy. Uprostřed byla vyretá ruka. Promiňte, ale tohle jsem nikdy neviděla. S tím vám nepomůžu. Podívejte, pane Petersone, já už musím do práce. Jsem ochotný za ni dobře zaplatit, naléhal Cezinec. Nemohli ji předat vašemu otci? Hedr už na něj vážně neměla náladu. Ten je po smrti taky, stejně jako všichni ostatní a kdyby měl děda cokoliv ceného, už by to dávno skončilo v zastavárně. Přeji dobrou noc. Začala zavírat dveře, ale on mezi ně rychle strčil nohu. Hedr se nevěřícně podívala na koženou botu blokující rám dveří. Ten má ale nervy. Děláte si ze mě srandu, poslouchejte. Když však zhlédla. Cizincovo chování se lehce změnilo. Hlavu měl nakloněnou trochu příliš na stranu a upřeně se ji skrz škvíru prohlížel. V tom, jak jeho oči odráželi světlo z verandy, nebylo něco v pořádku a Hedr najednou zjistila, že má za nohama ota, který vrčel a klepal se strachy. Hedr zamrazilo v zádech, její ruka se automaticky sevřela kolem pistole. Muž je chvíli jen pozoroval. Dokonce i jeho hlas se změnil, byl hlubší. Říká pravdu. Hluk na ulici. Parta výrostků si to vykračovala po chodníku, chechtali se a dělali blbostky. Petersonovi oči na zlomek vteřiny přeskočily na mládež a Hedr by mohla přísahat, že viděla pulzování na jeho krku. Otočil se zpátky k ní, v koutku úsměl nepatrný náznak úsměvu. Hedr by se neměla bát. Byla ozbrojená. Postavila se už fyzicky hrozivějším mužům než historikovi. V Minneapolisu jí do obličeje nadspal hlaven šílený násilník a ona zůstala klidná, dokud se situace nevyřešila, ale z nějakého hrozivého důvodu ji náznak úsměvu k smrti vyděsil. Pokusila se do hlasu nepustit rozechvělost. Vyndejte tu nohu z mých dveří jinak... A stejně rychle, jako jeho vystupování přešlo ve výhružné, se vrátil k normálu. Vypadal téměř pokorně. Jeho postoj se změnil, podivný zlatý lesk z očí zmizel tak rychle, až si hedrna byla jistá, jestli se jí to celé jen nezdálo. Noha se stáhla. – Omlouvám se, řekl a sklonil hlavu. – Jen je to pro mne velice důležité, Kdybyste si ohledně toho amuletu náhodou na něco vzpomněla příštích pár dní, budu bydlet v Boddington Inn a mlouvám se, že jsem vás obtěžoval. Adam Cizinec se bez dalšího slova otočil a sešel po schodišti. Přešel chodník, nasedl do auta a odjel, ani se neohlédl. Hedr sledovala, dokud koncová světla BMW nezmizela za rohem. Zavřela dveře a zjistila, že podvědomě rozepnula bezpečnostní poutko na služebním pouzdru. Třásly se jí ruce. Co to sakra bylo? Zažila boje na život a na smrt, ale ani ty se na ní nepodepsali tak jako chlap, co jí jen tak stál na terase. Hedr se posadila na gauč. Vrazil jí nohu do dveří a usmíval se. Choval se hrubě. To bylo vše. Nikdo ji nikdy neobvinil, že je strašpitel, ji nebylo snadné vystrašit. Možná za to mohl stres z útoku na bakliho, možná nespavost. Byla prostě přetažená, viděla věci, co tu nebyly. Ale když se nad tím znovu zamyslela, byla si jistá, že na záhadném panu Petersonovi je něco špatně. Když naklonil hlavu, bylo v tom cosi primitivního, děsivého. Pořádně ji zabrnkal na nervy. O to zakňučel. Na koberci byla čerstvá loužička. Pes s ní očividně souhlasil. Měli jsme ji zabít. Sklapni, odsekl Nikolaj. Rozsvítil blinkr a zabočil doprava na hlavní třídu Koprlejk. Nikolaj vždy pečlivě dodržoval dopravní předpisy země, ve které operoval. Vezmi si ji, ubliží, zavražději, sežer ji, zrzky mám rád. Ona amulet neměla. Neohrozím misi jen kvůli tvému pobavení. V celém městě byl jen jeden semafor a Nikolaj měl takovou smůlu, že na něm chytil červenou. BMB zastavilo za nákladákem. Násilí jen přitáhne pozornost, zvlášť když oběť pracuje pro úřady. Na to je pozdě. To opravdu bylo. Slyšel o útoku na jiného zástupce šerifa. Budou i další, i když ti o tom zatím nevědí. Volkodlaci se schromažďovali. Na předním skle přistála jediná vločka. Chvíli ji sledoval, jak tam leží. Ani se neobtěžovala rostát. Provokovala ho. K sestřičce se přidali další. Během několika vteřin mu výhled zakrýval bílý poprašek. Docházel mu čas. Zasloužila by si to, když ji splodil ten zrádnej finský zloděj. Nikolaj zavrtěl hlavou. Poslední dobou naléhal stále silněji. Nikolaj měl kvůli němu problémy myslet jasně. Soustřeď se. Stále je čekala spousta práce, Axelovi známí, které museli vyslechnout místa, která museli proskoumat. Podobné problémy se nedaly řešit zuby a drápy nebo puškou v kufru. Musíme být diskrétní. Cítíš to? Cítil. Vlčí mor. Stopení vycházející vůně byla vzdálená, stěží zachytitelná a Nikolaj ho poznal jen díky tomu, že si na jeho účinky zvykl. Jeho přítomnost sloužila jako všeobecné varování, když rostlina dokázala zamlžit jinak ostré smysly a zamaskovat přesnou pozici toho nejdůležitějšího, tedy dalších vlkodlaků a zvláště toho, co ji nasl. Herbenčer. Naskočila zelená. Nikolaj zapnul stěrače a schodil schromažďující se sníh. Kvinův důl byl zavřený celé roky. Těžba od těch slavných dnů, kdy býval největším zaměstnavatelem v oblasti, pomalu ustávala a když v Kvin Mining Company došlo k neštěstí, byla jen stínem staršího velkolepého já. Ten den, kdy se suf na dně šachty 6 uvěznil 20 horníků, společnost v provozu udržovala jen 200 ctu šachet, co z útrop země vytahovali měď. Záchrané práce v následujících sedmi dnech nepřinesly žádné ovoce a nakonec se odvolali, když kvůli vadnému vybavení na povrchu zahynuli dva záchranáři. To byl poslední hřebíček do rakve finančního skomírání Kvinova dolu. Většina budov pořád stála, obklopená lesem a izolovaná kopci. Vybavení tu během následujících soudních sporů nechali zrezavět. Dobrovolníci z historické společnosti okresu Koprtu párkrát do roka pořádali výpravy a několik fakult Michiganské technické univerzity sem občas zavítalo na exkurzi, ale jinak bludiště kanceláří, drtiček, přepravníků a skladišť zelo prázdnotou a chátralo. I ten Pet tu pracoval jako horník, než kvina nakonec zavřeli a od té doby tu dělal nočního hlídače. Nejzajímavější věcí, kterou obvykle musel provádět, bylo odhánění místní omladiny, která hledala místo k vyblbnutí nebo se chtěla navzájem vystrašit na místě, kde podle všech ve městě strašili duchové uvízlých horníků. Minulý rok jsem dokonce pustil skupinu z kabelovky, která duchy lovila s hromadou kamer a magnetofonů. Nic nenašli, ale i tan i tak věděl, že tady straší. Například z budovy, kterou právě procházel a která stála přímo nad šachtou šest, měl vždycky mrazivý pocit. Tvořilo je několik pater popraskaného dřeva a povlávajícího plechu, domov holubů a krys. Víte, to místo vždycky přinutil skřípat a kvílet. Pod nohama měl díru hlubokou 1,5 km, kterou sahala hlouběji, než se měl podle Boha člověk kdy dostat, a přecházela ve tři kilometry tunelů do jednoho pokrytých červeným kovovým prachem a někde pod hromadou kamení v tom rudém pekle leželo dvacet koster jeho nejlepších přátel, co se udusili v černočerné tmě. Jo, jestli bylo nějaké místo prokleté, tak to byla stará šestka. Na pár dní si vzal volno nadíku vzdání a pak se hodil marot kvůli ošklivé chřipce. Přetržený řetěz ležící ve sněhu mu prozradilo, že se do šestky někdo vplížil za tím, co byl pryč. Zatracená dětská. Teď už asi byla dávno pryč, ale pokud ne, jejich přetáhnutí Pendrekem mu připadalo jako lákavá vyhlídka. I tam před sebou zahlédl poskakující světlo z baterky, než zmizelo dolů po schodech a toho naštvalo. Protože byla zdrojem místních legend, pytomci se vloupávali právě do šestky, aby tam udělali dojem na holky a tam se vždycky ujistil, že tudy prošel nejméně dvakrát, i když venku mrzlo jako dnes. Přestože nebyl nábožensky založený, tam o šestce uvažoval jako o hrobce a tedy o posvátném místě, které by neměly narušovat pitomí týnejdři. Děcka se chtějí nechat vystrašit, ani netuší, co je strach. Strach vrátit se dolů do té díry, zatímco skála kolem vás kvílí, připravená zhroutit se a vy se snažíte prokopat k mužům, o kterých každý rozumný člověk ví, že už jsou dávno mrtví. a dusíte se v oblacích prachu. I Tan šel dolů dvakrát, držel tam dobrých dvacet zoufalých hodin. Opravdovým hrdinou byl ten šílenec Axel Karkonen, předák šestky, který zamířil dolů jako poslední, i když záchranou operaci už dávno odvolali. Ten tvrdohlavý parchant nevěděl, kdy má skončit. V prachu uviděl stopy. Tahle děcka byla odvážnější než ostatní. Se stoupila přímo do ústí šachty, sledovala rozpadající se pražce kolejí. Ocelové kolejnice už před lety vytáhly nahoru a prodali do šrotu. I tam stopu ztratil až na železné lávce. Před ním a dole byla dvojice obřích smotaných kabelů, které vytahovaly a spouštěly vozíky. Musel to být obzvláště pitomý teenager, aby šel tam dolů. Panovala tu černočerná tma a číhala spousta ostrých kusů z rezavělého kovu, do kterých mohl narazit. Díry kvůli bezpečnosti zakryly těžkými rošty. Přestože se samotné šachty zhroutily při závalu, ucpaly je z přelámané vzpěry, mezi kterými se stěží dalo proplazit, Nejkratší pád by vyšel na pár desítek metrů. Jítan se zastavil, aby si z vlasů setřel pavučiny, když uslyšel křupání. Nejdřív to považoval za boty na šlapující ve štěrku kolem šachty, ale tohle bylo jiné. Bylo to příliš hlasité, podobalo se to spíš praskání, odráželo se to od stěn. I tam si nebyl jistý, co vlastně slyší. Se šplháním do šachty by se vetřelec vystavoval velkému nebezpečí. I kdyby se protáhl mezi vzpěrami, většinu nižších pater zaplavila prosakující voda, když se vypnula čerpadla. Snadnoste tam mohli uvíznout a utopit se. Když se vrátil na pevnou zem, i tan přejel okolí paprskem světla hledal další stopy. Byly tu otisky pracovních bod, pak další sportovní, ale i něco jiného. Škrábance. Teď už byl vážně zvědavý. Dál sledoval podlahu a mířil ke zvuku. tu byl silně rozhrabaný. Možná se do šestky nastěhoval nějaký tulák, nejspíš šílený tulák. I tam si náhle uvědomil, jaká tma panuje mimo paprsek z jeho baterky a protože politika společnosti bezpečnostním pracovníkům zakazovala nosit zbraň, měl jen obušek. Asi by se měl vrátit, zavolat šerifa a nechat ho, ať se o to postará sám. Zavanula k němu hněloba. tam uviděl něco, co ho přimělo uvažovat, jestli nemá z léků na chřipku halucinace. Byl to otisk tlapy, ale velikosti boty desítky. V pomalém kruhu se otočil. Otisky tlap byly všude. A pak uviděl nejpodivnější stopu ze všech. Vypadala jako ptačí se třemi dlouhými prsty a ostruhou, jakou mají kohouti. Byla však 30 cm široká a půl metru dlouhá. Roztřesený paprsek světla se zvedl a on spatřil původce křupání. Kosti. Ve světle se červeně leskly. Ve stínech se skrývaly velké živé věci a chroupaly kosti. Dobrotivý bože, zašeptal. Kvůli šepotu, co se mu ozval za ramenem, málem vyskočil z kůže. Ten ti tady nepomůže.